Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ulū hiya ilayya annahu istama'a natharan min al-jinn faqalu faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna walan nusyrika katakanlah ay muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan alquran lalu mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengarkan alquran yang menakjubkan yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami dan bahwasanya Mahatinggi kebesaran Tuhan kami dia tidak beristri dan tidak pula beranak وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَى وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhun, ya'udhun birijalim minal jinnifazaduhum rahaqah dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan mereka menemukan seperti yang mereka menemukan Allah dan mereka menemukan mereka dan sesungguhnya mereka, jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir makkah bi Allah sekali kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya wa anna la nadri asharun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka wa anna minna ssalihun wa minna dhalikalika dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang solih. Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan kita berpikir bahawa kita tidak menakjiz Allah di dunia dan tidak menakjiz Allah dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Wa annalamma sami'nal hudaa amanna bi faman yu'minu bi rabbih fala yakhafu bukhsan wala rahaqa dan sesungguhnya kami tak mendengar petunjuk Al-Quran. Kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat. Dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Barang siapa yang taat Maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus Ada pun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Dan naftilahum fih, wamiu arifan Rabbih yasluku adaban sagha. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya Niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat Dan sesungguhnya Masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Maka Janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya disamping menyembah Allah dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya mengerjakan ibadah hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya Katakanlah Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu. Dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari adab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Illa belagan min Allahi wa rasalati, wamiyag sil wa rasulahu, fa innahuna rajaan nama Khalidin. Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hatta <Sess> idha ra'au <Sess> ma yu'aduna <Sess> fasa ya'lamuna man adha'fu nasiran wa aqallu adada. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. In ma am Rabbi amada. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada dia adalah tuhan yang mengetahui yang goib maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib itu illa man irtadha mir fa innahu yasluku min bayni yadih فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا Kecuali kepada Rasul yang diredoinnya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malah ikat di muka dan di belakangnya. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.